Кошлаті брови строго Голивка Івановича зійшлися на переністі, і він запитав, дивлячись з-під лоба на капусту, «Ти, як досвідчений газетяр, яким тебе тут представили, знаєш, що таке шпона?» Володі здалося слово «досвідчений», завідаючи сказав «з меншим глумом, як завше», але все-таки насмішкувато. А про шпони він таки знав, ще з газетного училища імені Миколи Островського, бо в них була досить тривала практика в друкарні. Так от, вівдалі Левко Іванович, є тут в одному журналі випусковий. Він завжди у таких випадках каже, чим більше шпон, тим менше глупостей. І зітхнувши додав, от такі вареники-толеники, ну добре. Неси літературному редакторові, може, пронесе. І таке, можна сказати, скрізь пронесло. Хіба що сталася затримка в літературного редактора, яким була Софія Марківна, жіночка непевного віку, таким можна дати і за 30, і близько 50, з незвичної по війні короткою хлоп'ячою зачіскою і з темним пушком над верхньою губою. Вона любила навчати примудрощам стилістики журналістів, особливо молодих. Коли з візою літ редактора Володин Звіт ліг на стіл відповідального секретаря, той подзвонив Одноблюдову. «Ви будете читати дебют Капусти? Чи передати Жермену Митрофановичу?» «А як наш дебютант? Яке враження?» «Штампів ще не вивчив, а так нічого» хай читає Жеремен Митрофанович. Прочитавши матеріал молодого журналіста, відповідальний редактор сказав секретареві, не скорочуйте, в разі потреби переробіть макет, аби залишилося так, як написав дебютант. Треба підтримувати пошуки молодих. Чи спав чи не спав Володя дебютант? Але вранці, коли тільки но було вивішено газету, у вітрину, і люд обліпив її. Він стояв зодалеки і солодком лів. Стільки люду біля вітрини бачив уперше. Можна було розтанути, мов шоколадне масло на сонці від солодощів, якими обласкалося авторське самолюбство. Невже його стаття привернула увагу цих людей? А дехто не просто читає, а й коментує прочитане? Он навіть руками розмахує один очкарик, раз у раз поправляючи окуляри, що сповзають з кругленького, мов гудзик носа. Цікаво, що йому так не сподобалося у його звіті. Хіба ж міг подумати початкуючий автор, що юрба зібралася заради якоїсь іншої статті. Підійшовши ближче, побачив, що читач в окулярах коментує редакційну статтю «Черчель брязкає зброєю». В ній йшлося про горизвісну фултонську промову англійського прем'єра Уінстона Черчіля, яка відкрила кампанію Холодної війни на заході, скис дебютант від такої неуважності до своєї творчості, і поплівся в редакцію. Левко Іванович уже сидів, неначе гігантська печериця за своїм столом. кивнувши головою у відповідне на вітання. Привітніше, ніж будь-коли, вимовив. Оце ще раз прочитав ваш опус, Уже надрукований у газеті. І скажу по щирості. Читається легко. Задзвонив телефон. Левко Іванович схопив культями трубку, Відповів на чиєсь запитання. Ага, мій, а чий же? У моєму відділі працює. Задоволено тицьнув трубку на важіль, Засувався на стільці. Сільгоспвідділ вітає. Знову задеренчав телефон. На цей раз схопив охочіше. Мовив гоноровитіше, ніж завжди. Ну, а чей же? Відділ гвардійський, і продукція має бути на рівні. Та ви самі йому на літуці скажете. Дякую, дякую. Відчинилися двері, і на порозі стала секретарка Люся, Тоненьке створіння, чомусь завше з переляканими очима, немов її в дитинстві хто пристрів. Різнобарвні очиці сяяли, худенька пиця світилася, неначе у неї сьогодні було особисте свято. Товаришу Капуста вас просить редактор. Іди, імениннику, йди. Не кожному початківцю випадає така аудієнція, хмуркувато бурчав зал але через чагарники похмурості пробивався все-таки теплий повів, не бачений ще капустою ласкавий погляд очей, спідзавше на костричених брів. Редакторський кабінет був осяєний березневим сонцем. Золоті скісні смуги пронизували простір від вікна до протилежної стіни, грали на золотавих корінцях Енциклопедичного словаря Брокгауза Ефрона Жермен Митрофанович, який сидів за столом Вказав капусті на стілець І натиснув кнопку викликаючи секретарку